Milí bratři, milé sestry. Tento oddíl z proroka i který které jsme slyšeli, hodně se často se cituje při křtů. A nebo se velmi rád tak vybírá jako křesný verš. Neboj se já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem. Zde se nachází v jádru celá teologie kštu, i když se jedná vlastně o text a slova ze Starého zákona, když již nemůže být řeč o pánu Ježíšovi. Tak s jakým právem to uplatníme při? našem křtu, anebo při připomínání křtu. O to má být dneska řeč. A ještě něco jiného. Vy, když znáte trochu knihu zálmu, tak určitě jste se už všimnuli, že některé těchto modliteb, které nám hodně půjčují slova i pro naše modlitby, Mnoho těchto modlitev v žaltáři začínají nářkem, začínají tím, že žalmistá tam pojmenuje docela zoufalou situaci, svoji trápení, svoji zoufalost a na konci té modlitby ovšem je to jinak. Ta modlitba něco změnila v jeho životě. A u proroka Izajáše máme vysvětlení na to. Máme ten chybící prvek této modlitby, které se konávaly v Jeruzalémském chrámu, kde byli přitomně i kněží, které měli zvěstovat Boží slovo. A do nářků, do modlitby, do prozeb těch modlicích vyříkali právě taková slova. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, si můj. Tato slova se nezachovávali v Žaltáři, protože jeruzalemský chrám už není a nemáme této knize, celou liturgie těchto modlitev, které se kdysi konávali, ale žaltář, jako vzor pro naše modlitby, nám zůstalo. A také zůstal nám Boží slovo jenom na jiných místech. A víc než jiní proroci, právě Izajáš a ti, kteří pokračovali tuto prorockou knihu, jeho jménem v této knize víc než jindy nacházíme slova, který pochází ze chrámu, ze bohoslužby Izraele. A právě toto je zvláštnost této slovy, že Izajáš přednese Boží slovo, která připomíná chrámu který už nestalo, který byl zničený bez stopy. Izrael přestalo existovat, Babylonci odvezli Izraelity do zajeti. všecko bylo v troskách a prorok Izajáš připomíná slova, která kdysi zazněly v chrámu. Ovšem, Přednese slova do jejich součástní situaci. Nyní toto pravý hospodin. Tady čteme nyní v té situaci, která je nesrovnatelně dříveška, která je smutná, ve které se nevíme rady. A nyní toto pravý hospodin, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, si můj. Promluví stvořitel, který není jenom v Izraeli, ale je všude. Každý člověk pochází z jeho ruky. On nás tvořil všechny národy, on je také v Babylonie. A promluví spasitel, který svůj lid chce zachránit. A tak zaznívá uprostřed starého zákona nové slovo, nové evangelium, dobrá zvěst, která nám dává odvahu, jako tehdy Izraelitům, zajetí, tak jako dnes všem křesťanům. Neboj se, já jsem tě vykoupil. V tom vykoupení spočívá Boží zásah do lidských dějin. Zde to máme znázornění tím, že Bůh vyhazuje jeden národ a přijímá pro sebe druhý. Figuje je v tom, že Izrael se stává jeho vyhraněný z vlastnictví a stará se o ní. A hlavně, že s ní s ním mluví. Neboj se, já jsem tě vykoupil, ty jsi můj, povolal jsem tě tvým jménem. Tak tím, co Bůh nám tady říká, stáváme se jeho partnerem. Staneme se pro Boha ty. A ačkoliv je stvořený celého světa, zná každý kout té země kouly, Přesto, přesto je jenom vyhlaněná skupina lidí, kteří od něho slyší slovo ty. Identita tohoto lidu Izrael, identita křesťanu, je závislá právě na tomhle, že Bůh nás oslovuje, dává se nám poznat jako. Spasitel A dává nám poz, poznat, jak se nás váží. Je ochoten všecko jiné země, jiné národy vyměnit za svůj oblíbený lid. A z nového zákona víme, že je ochoten všecku vyměnit, všecko i svého vlastního syna dávat jako vykupné. Aby mohl nás získat. Zde máme nejlépe vysvětlené, co vlastně toto znamená, to vykoupení. To znamená zaplacený, má to velkou cenu a Hospodin vykupuje z dluhu svůj lid. Z dluhu hříchu, z toho dluhu selhání, z dluhu jejich dějen, aby mohli být znovu i nadále jeho lid, aby mohli i nadále mu patřit. A to je to druhé, ten důsledek tohoto vykoupení si můj, patří Bohu. Jsou jeho nestřizitelné vlastnictví a to je nový stav. To tehdy nebylo. I když slova pochází ze chrámu, i když ty obrazy, které nachází v Izajášové knihy, už tam byly nové, vycházení z otroctví. Nové stvoření, všechno bude nové, to tam čteme. Ale základní změna je, že už se to, co se stalo, neopakuje. Už to neplatí teď už si můj, pravý tvůj Bůh. A proto ti bude zachovávat jako svoje vlastnictví, nebo jak se také v žámech říká, jako vlastní oko. Víme, že v dnešním době, ale nejenom v dnešní době, ale už vždycky bývalo křest spojen s obavami o budoucí život, o ochranu. I ten křestný verš, který rodiče vybrali pro tu Veroniku, o těch andělech, které ji mají nosit. Jistě toto je důležitý prvek po křtu, že Bůh provází nás svým životem a ochranuje nás. Horší je to, když Přesto stane povětšivost, že zaměníme křest nějakým kouzlem, pak budeme určitě zklamaní a právem zklamaní. Křest není životní pojištěny, který můžeme uzavřet jako obchod a pak se už nám nic nemůže stát. A to bychom špatně rozuměli těmto slovům ze starého zákona. Co říká Bůh? těm, který získal. Jsi sí můj, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamenti nepopálí. To je velký slib. Ale neznamená to, že budeš mít procházku po v sadu. Neznamená to, že ohen a voda a všecko nebezpečí už nebude v tvém životě. Bůh nás nechrání před tím nebo před realitami tohoto světa, ale Bůh chce nás chránit a zachovávat v tom, uprostřed toho. A tak se to stává, že půjdeš přes řeky. Musíš překonat překážky, musíš objevit nové, neznámé oblasti života. Ale když se to stane, tak máš vědět, že nestrhne tě prout. Nemůže ti to zničit. Ale budeš růst v tom. A stane se to určitě tak, že půjdeš ohnem, ale nespálíš se. Plamen tě nepopálí. Hoříš, hoříš, ale neshoříš. Hospodin Bůh bude s tebou, bude tě provázet. Toto je obsahem i našeho křtu, který jsme kdysi se Slovem Božím přijali. Je to slib, že Bůh nás provází, bude s námi v každé životní situaci. A děláme dobře, když si uvědomujeme, že je spousta věcí, kterých se bát musíme a máme. Co nás zastrašuje v životě? Jaké jsou výzvy, které před kterými stojíme a který nevíme, jak ji přežít, jak ji překonat, jak se s ním vyrovnávat. A když samozřejmě dokážeme pojmenovat tyto věci, ten svůj strach, tak můžeme na tom pracovat. Můžeme stavět proti vodě hraz, můžeme i zachránit chránit proti ohny. Ovšem, ne sami, s jeho pomocí. A když na konci dojde k tomu, že musíme umřít, také situace není zoufalé, protože i v tom on s námi je. Když prorok Izajář pojmenuje právě voda, vodu a ohen, tak má v hlavě asi i toto, že je voda moře, na hranici známého světa je to, co nejvíc nás zastrašuje. Je to chaos, kde jsou moci protibožské, nějaké morské netvory, nějaké nepochopitelně nebezpečí. A oheň od starých dob také symbolizuje soud, kterým každý musí postoupit. Ale ať je to voda nebo oheň, On je s námi a nebude nám vydávat smrti. Bůh je stvořitel, proto se nemusím se bát. A co je, když jsme na cestě na moře, co je strach? z bouře, co je strach se stroskotání, když už víme, že oceánem je Bůh. Takové velké ujištěny slyšeli od proroka i a takové velké ujištěný je také zauhrnoty v Ježíšovém vykoupením. A to platí i proto třetí, o kterém je tady řeč, no boj se, já budu s tebou, tvé potomstvo přivedu od východu, sromaždím tě od západu, severu poručím, výdej a jihu nezadržuji. Zkrátka, hospodin svůj lid sromaždí. Pro Izájašové současníky to bylo naprosto nereální. Rozptýlený po všech národech, babylonci ji odvedli na sever a na jich byly rozptýlení po poušti, Jezuzalém bylo zničeno. Na západě odešli do jiných oblastí přes moře, kde mohli v klidu bydlet. Tak zkrátka byly rozpríleni a vůbec nebylo už reální Izrael jako boží lid. Ale je, stává se reálně tím, co říká. Sromaždím tě. Bůh sbírá do církvy a když oslovuje tebe, tak má v úmyslu, že ty nejseš v izolaci. Ale byl si v společenství věřících. To, co už nebylo, nebylo jako chrám v Jeruzalémě, to se může uskutečnit i v Babyloně, i v rozptýlením. Nezáleží, kolik vás je, ale patříte jemu. A proto my, milí bratři, milí sestry, se nazýváme církev vždycky. Slovo Ekrezia znamená svolání, sromaždění. Skupina lidí, kteří mají toto jedno spojení, že Bůh jim říká, neboj se, já budu s tebou, si můj. Jsme jeho a jsme Ježíšovými bratrymi, bratry a sestrami. Patříme k jemu, patříme k sobě. Neměli bychom to přehánět s tím vyznáním, vyznáním církve tím způsobem, že musíme mít všechny stejnou organizace, že musíme se navzájem všechny znát, ne tolik svobody má být. A v novém zákoně čteme, jak byla v Damasku jedna církev a v Jeruzalémě byla jedna cirkev, v Korintě byla jedna církev a patří k sobě tím, že Bůh ji shromažďuje na severu, na jihu, na východě i na západě. Tak nejde, není to podstatně na církvi, kterou má, který má pořád, kterou má organizaci, ani kterou má politickou, politické přesvědčení, ale důležité je, že všichni patříme k Ježíši. Všechny jsme jim vykoupeni ze smrti a hříchu. Všechny se staly bratry a sestry a to chce se projevovat právě tím, ty jsi můj. Amen.